Ар-еквілібрист виставити наперед свій апетитний, ледь прикритий спідницею, задок. За ці матеріали і знімки їй платили шалені гроші. «Привіт!» – на увесь зал закричала Луза. «Смаженого хочеш?» «Дивлячись, чого?» – відповіла Віра. Вона знала, що Луза мріє знятися в її програмі. «А з чого замовиш?» – запевнила Луза. «Наприклад, вчора я дізналася розміри одного місця у самого...» Вона назвала прізвище «відомого дипломата». «Слухай, Лузу, у мене був важкий день», – сказала Віра. «Ти ж знаєш, я не харчуюсь яєчною, віддаю перевагу хорошому шматку м'яса». І щоб перевести розмову, додала. «До речі, в тебе смілива суконька». Суконька на лузі була й справді смілива. Чорна сітка, крізь яку світилася червона гіпюрова білизна. «Ти мене не хочеш!» – надула губки луза. «Що ж, заждемо кращих часів!» І, помітивши біля стійки бару, Дона Педро попрямувала до нього, похитуючи стегнами, як човен при десятибальному штормі. «Ну чому я маю з ними спілкуватися?» Знов роздратувалася Віра. І чого вони всі від мене хочуть? Їх притягає протилежність? Чи я просто така слабкодуха, що не можу дати від раз і назавжди? Мабуть, треба змінити кав'ярню. Тут стає надто незатишно. Ніби на підтвердження цих думок до ресторану увійшов ще один представник Камарельї. Такий собі Понін редактор популярного ілюстрованого журналу для чоловіків. Це була найкомедніша постать у журналістській тусовці. Його називали не інакше, як «Поня». З довгим прізвиськом «А скільки ви років працюєте в журналістиці?» «Поня» був носієм «чорної мітки». Це означало, що він стільки разів насолив своїм колегам, що погані чутки про його непрофесіоналізм та пияцтво тягнулися за ним хоч би куди він прийшов. Одного разу Вірі довелося звернутися до нього по роботі. Питання було простеньке. Але Поня перед тим, як відповісти, суворо запитав «А скільки ви років працюєте в журналістиці?» Потім. З'ясувалося, що це його коронне запитання, і вочевидь дуже болюче, бо сам Поня попри свою посаду, зароблену тяжкою працею підлабузництва, ще вчився в університеті і ніяк не міг його закінчити. Разом із Понею йшла якась незнайома жінка. Парочка прямувала до вірного столика. Це було зрозуміло з першого погляду. О, господи! Подумки зітхнула Віра. Пані Віро! Не безпритаманної йому зверхності сказав Поня. Познайомтеся. Це Ліліанна Поволоцька, редактор відділу Західної культури інформаційної агенції. Вона давно мріє з вами поспілкуватися. І ось така приємна нагода. Вірі довелося посміхнутися і запросити жінку до столу понячемно розкланявся. Навіть у напівзатемненому приміщенні жінка не зняла великих чорних окулярів. Вона почала розмову зовсім по-чоловічому. «Вам не здається, що ми з вами вже десь зустрічалися?» «Цілком можливо, адже я буваю у багатьох місцях», відповіла Віра, намагаючись проникнути за чорні скельця окулярів нової знайомої. Вона була впевнена, що бачить її вперше. «Ні, я маю на увазі, зустрічалися колись давно. Може, ходили разом у дитсадок чи до школи?» «Навряд чи. Я вчилася в інтернаті», – сказала Віра. «Он воно що? Але це не має жодного значення. Просто ваше обличчя здалося мені дуже знайомим». «Ви, мабуть, дивилися одну з моїх передач?» «І навіть на одну! Ви дуже талановита журналістка! Прикро, що у вашого каналу така репутація! Ви заслуговуєте на кращу кар'єру!» «Чорзна що!» – подимки обурилася Віра. «Ще одна божевільна вихователька на мою голову!» «Ви нервуєте!» – раптом сказала Ліліанна. «Гадаєте, це пустопорожні теревині?» «А в мене до вас цілком конкретна пропозиція. Я б хотіла запросити вас на роботу у свій відділ. Нам потрібні такі люди, як ви». Працювати в респектабельному агентстві було давньою віреною мрією, але вона нічим не виказала своєї зацікавленості. «Це досить несподівана пропозиція», – сказала вона. Треба обміркувати Я вас не кваплю Жінки ще трохи побалакали про погоду Про цей приємний ресторанчик, куди не пускають усякий непотріб Про його небанальне оформлення Жінка так і сиділа в окулярах, потягуючи крізь соломинку велику порцію Мартіні з лимоном І все ж, ми з вами десь зустрічалися «Можливо, і приятелювали?» – сказала Ліліанна. «Знаєте, як буває? Побачиш людину, і з якихось закапелків пам'яті випливає щось таке тепле, приємне, хвилююче, чому й назви немає. Зазвичай це буває, коли зустрінеш когось зі свого дитинства. У мене було багато друзів, зв'язки дитинства найміцніші». «Золота пора!» Так стримано погодилася Віра, для якої якраз саме ця золота пора не була безхмарною. «Ми всі родом з дитинства», процитувала Ліліанна. «Яка в цьому мудрість! Ви, до речі, де мешкали?» «В царському селі», відповіла Віра. «О, який престижний район!» «Я також мешкала в іншому. Можливо, ми там бачилися?» «Навряд. Я майже ні з ким не спілкувалася, крім однієї сусідської дівчинки, яка потім померла після операції на серці. «Тільки її пам'ятаю». Розмова почала зависати. Помітивши це, нова знайома поквапилася її припинити». Ну що ж, мені було дуже приємно познайомитися з вами. Ви не забули про мою пропозицію? Завтра я маю їхати у відрядження. Я б змогла підійти до вас через місяць. Зараз у мене багато роботи. Довго, зітхнула Ліліанна. Але менше з тим ми на вас зачекаємо. Отже, домовились? За місяць ви у мене. Жінки попрощалися. Віра ще посиділа в ресторані, обмірковуючи зустріч, поки не дійшла рішення, що те, що трапилося, це шанс змінити життя. І ось тепер вона стояла перед агенцією і нервово поглядала на годинник. За 15 до 9 Віра відчинила важкі дубові двері з табличкою Відділ культури Три пари очей Одразу ж втупилися у неї У великій кімнаті За скляними перегородками Як риби в акваріумах Сиділи три жінки До внутрішньої кімнати З табличкою «Шеф-редактор» Вела зелена килимова доріжка Всі три жінки Були приблизно одного віку з вірою вона приязно усміхнулася до них і рішуче увійшла до приймальні. За білими дверима була справжня оаза. Невелика світла кімната заставлена вазонами з японськими карликовими деревами, кілька круглих акваріумів на високих кованих підставках з золотими рибками та картини на стінах. Переважно добре зроблені копії Бройгеля. Все це створювало особливий, екзотичний затишок. За деревами, акваріумами та картинами Віра не одразу помітила у кутку секретаря. Спершу вона відчула на собі його погляд. Оточений майже з усіх боків вазонами, забіла